olegez e, argulloan saioan e, zuberoako albisteak gurean da gure lankide eta lagun titikarrekat kaixo eh, unon sumos ondo no haspal e, ditikan e, berrikeman gabe ba bai ba bai ezin izan genuen baina bueno aste honetan e, emango dugu e, zuberoko berri eta tartean bueno, lehenengo sektorerekin hasiko gara nekazariak geroa bermatzen Bai hori da beben e xiberoko ekonomiaren herren nekazaritzaari bermatzen da eta batez ere ardi askuntzari, eta ontik hortikaikan ateratzen diren gazta, ez ne eta baita ere arkkuumeak eta haintsusen arkkumiumeoren inguruan ari dira ba ugatz batzuk sendotzen diala urtea, even eh, asuriak, guk esaten dugu arkumearen zat, diala urteak sortu zen kooperatiba bat, hemen txuberuan ekazarien artean osatua, eta evenko arkumeak biltzen zituenak, eta gero, ba, saltzen ziren, ahal bezala, eskuinda ezker, gero, ondotik dira pausuak, arkume horrekin platerrak, eh, nola, sukaldatuak ere, saltzen baitira, Baina, merkatu hori ba, ezaugarri batzuk, emanik izan ziren label gorria edo sormarka gorria deitzen dena, horrek emaiten zion badez ofizial bat edo eza kalitatezko ezaugarri bat. Baina hori, bakarrik frantziako estaduan zen eta frantziako estaduko merkatua, biskabat, estua hiduritzen zaie evenko e, arkum esaltzalei, beraz lortu dute eta... IGP deitzen den ezaugarri barbario administratibo bat, baina horrek bere garantzia da, naiz eta nahiko korapilatxua izan IGP hori, hori zer den, horrek ematen dio e, Europa osoan ezagutua den eta olako kalitatezko araudi edo zaugarri bat. Eta IGP horren inguruan badestuak dira hemen tokian tokiko ardiekin edo latxak daitzen diren burubeltzak edo gorriekin, ari diren nekazarien arkumeak babestuak dira, eta hortan ezin da ez beste arrazarik sartzena beraz modu industrial edo nola esan ez akenik, ekspensiboan ari diren nekazal munduak erabiltzen dituen ardi arrazak Israeletik adibidez diren arraza batzuk eta Horrik ez dira saltzen ahal ezagari hoktan, bakarrik tokiko beraz ahazak esan bezala, latxak eta modu horren bidez, ba Europa osoan saltzen ahal ditu bere arkumeak eta bere merkatu nagusietako bata da Espainiako estadua, hor ba zuek eba dirudi, E, bueno, zuek, okay, espainako okay. estatuan okay. <laughs> Eta euskalegian ere, badirudi Ba haste eta gabonetan Arkumea jaten dela Ego Bai, da. bai, bai Hori da, bai, bueno, oitura dago bintzat Etxe Batzuetan, ba, noretzian adibidez urte berri egunean jaten da. Ah, Neiezait bat ere gustatzen baino naitsia jaten da. Etzai bateri gustatzen hartumia. Es, es, es, bate, bate bate. Ah, ah, ah. Berria ah, <laughs> ah, <vale. laughs> ez, ez, ez, ez intzaño. Ze jatenduko du nik urte berrian. Nik aragila, zea o txala o, ah. A platter berresiva diretzat aterri gustatu Hala, <risa> hala... Ba, <risa> beraz, hori, hori, hori. hemen... Eh, ez du, kiko duntxuberoko... Arkumerik rango, bena, beste... Askok... Ba, Balitekez, zenta Hemengo nekazalen... Beraz, merkatu ere mu handia... Delakos... De eh, er, euskal Lugaldea, baina baita ere... Espainakoa, alaxe? Bueno, eta... Ekimen baten berri, emango dugu... Zuberoko sube, eh, kobazuloak... Bueno, ba, emakumeik bakarrik irekita. Eta bai, eta bai, e, zerri atik ez, azkenian. Bai bai, baino, harritzekoaz. Ja, emakumeik. bai, bai, helburu gara, eta hemen badira kobazulo kobatzulo andanabat, beraz lurperatze edo speleologia egiteko aitzaki ederrak badaude txuberoan, jakimear da hemen auniamendi edo pikdani deitzen zaion E, azpi guztiori kartz denlako luralde geologiko bat da eta hor badira ikaragarriko koba zulo aukerak jakin behar da lurazpian, hor zonalde hortan laure hogei kilometroko sarea jada e, ikertua izan dela eta oa indikan gelditzen direla omen e, beste hain beste edo, edo geio Beraz, ba, horien ezagutzeko para da, emanik zaie, ohaikoan emakumei, e, larun bat egun osoan, goizanko hamaretatik aurera gertzena aldira, beraz, euskal eriko eta munduko emakume guztiak, eta lehen itzordua, izango da, goizeko bederatzi erdietan, Santa Santagrazin horba da, Harpidea, edo franceses deitzen zaion laverna gela, e, nik aste buruguntan bisitatu dut, enere seme eta bere iruneko lagun batzuekin, eia esan, ba, du bidaia, hor da munduko e, kubazuluetan jirugarren atopatzen duguna, lehena da han bali delako ugarte haietako batean, bigerena Txinan, eta hirugarrena beraz, hemen Santagrazin topatzen da, eta da arte kartiko art art art kartziko bat kris, kristona, benetan kristona, eta ja hori, horren e, zagutzeko parada eskenia da beraz emakumei dohanik, baina nahantik eta goiti ere, ba, edo zoen urte osoan, ideki dela toki hori, e, bizka bat garesti xamara dirudi, hamala hoa euro ordaindu behar baita ordu bateko bisita baten egiteko pertsona heldu baten zat, eta hamar euro inguru humehen zat. Ba, preio horren arazoa... enpresatu bat sortu dela horren kudeatzeko, sei langilekin eta on azpaiten enpresa horren langileriaren mantentzeko diudinez ba, halako diru sama sama eman behar zaie, Beno, bueno, benetan merezi duela bisita horren egitea, ongi jantzia etorri behar da zentabe kobazuluan barnean txartuta, izan uda ala negu bos graduko temperaturan geratzen baikira eta han barnean badira ibai bat kurritzen dena badirudi errekatso bat dela baina ibai bada eta han da erraldoiako bazule hori non ere badirudian errekatso bat bakarrik dela baina mm -hmm. bisitak merezi du bueno eta azkenik ohiartzuar bati omenaldia Bai, naiko paregaria izan da, horre, eh, asteburu buruguntan eh, emanen da Xavier Leten inguruan eh, kantaldi bat, eta horren aurkestea etorri da eh, Jose Anton Arbelait, zuzte du deitzen dela. Jose Angel. José Angel Arbelait. Bai. Eta beraz oiartzuar batez hitz egiten zuen oiartzuar batek eta elkarrizketa egilea herri oiartzuara zen ere bai ni neu <gülüyor> beraz kiru hiru oiartzuak topoe egin dugu eta bai Euskal Herriko hiriburu nagusietan e, E, sortuko dira besteak Xabier eleten kantaldia e, emanik izan da eta geratzen zen Mementus bazter Xuberoa eta nolazo haingoz dakigunez Xuberoa Euskal Herria den eta hiri burua maule, etorriko dira beraz e, larun bat arratsuntan arratzeko bederazitan, hainbat kantari e, bentsu beroko bi ordezkari izango dira e, niko Txart eta Pierpol Berzait, sortzaz gain peti orberako abeslaria Eta hor laguntza beharko diat, kentzazpiko abezlaria, nortu dugu? Einaut, einaut. Einaut baita, baita ere Alex Sardui hori gatibukua, eta peti ere bai, peti haipatu dut, e, Mikel Urdan eta beste bat ahazten zait emakume bat da... E, Sorkon. E, ez? Ez. Ez, duk, bueno, barkatu, eh, emakume, emakumeari, baina, bueno, beraz oso polita eta bakoitzak letek aukeratu dituen leten abestiak emango ditu, baina bakoitzak bere estiloan, batzuk batzubadira mm -hmm. roksale, besteak folkago, eta bestek popago, eta bakoitzak bere gustuko zaioren iturianen araberan emango ditu leten abestiak, eta horitzaz gain bere abesti propio bat ere bai lotuko du edo itxasiko du E, Lehten abestiei, deraz zorra dugu bi ordu-bi ordu terditako kantaldi ez eder bat, lagun bat, e, bat untan beraz maulen leteren omenez. Bat, titikarreka e, Xavier leteren kantu batekin utziko ditugu entzuleak eta zuri eskerrek asko beste astebetez gurean ehe, izategatik eta horrengor arte Eta nik aukera halneztakea abesti hori? E, ba, inuski? Ninaiz, deitzenen abestia Vale, ba, va Hortxe dijo azuentzat eta Titikari e, lanean utziko diogu. Vale, es que le <hazio> <Eskarek esko. hazio> biak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni kaletan zehar, neguko eguzkitan lane dian gizon bakaria, Ni naiz gabe, gelditzen ari den ardaskale horra Ni naiz pasioza ar guztiak kiskali nahi dituen biotzi eskorra. Eta idazo! erdian i llumpeta necita amurrematen duen pizti bildurtia ninai se ser esetikies erdian ezin aurki tutako ame Ni naiz irifarva koitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena Ninaiz, naiz ichashokoisak gogorrastintzen dituen lainoen negarra daran man bidea, daran man bidea. Ni nahiz txorrie galari bat, Urtasun zabarrari, etxipenez loturik dadu kankatea. Ninaiz beste asko bezala, neguko eguzkitan, hotzak dagoen gizomba kartia. Ni naiz floredi gabe gelditzen ari den ardaskale orra Ni naiz hasio zahar gustiak iskali naidi tuen biotzi eskorra Y gordea lo te dijoan tembora la córak dara mam vídeoa dara ma vídeoa da ma vídeoa dara, manbidea, dara manbidea. la la, la, la, la. La, la, la, la, la,